I det 29e Vasaloppet vinner mycket oväntat för första gången en stockholmare, den 32-årige Sigfrid Sigge Mattsson från Skarpnäck. I ett härligt före avverkar han loppets 86 kilometer på rekordtiden 5.09.45. De sju senaste åren segrare i Vasaloppet, Moran Nisse Karlsson, ställer inte upp på grund av sjukdom. Åtta timmar senare tar sig den så kallade karusellåkaren Yngve Brandell genom folkmassan vid målet i Mora- men kommer han verkligen i mål? Sveriges Radio Mora Sockan är precis åtta på kvällen Och en basarlöpare kör i mål Han har blivit knegligare än någon annan Han måste trängas med ungefär 1000 personer Innan han kommer in under målporten Det är tillsammans för karussellens idrottsförening Ynglö Brandell, 43-årig fanjunkare från Örebro Han är faktiskt inte inne i mål än Där han blev stoppad en halv meter framför Polis försöker bilda plats för honom Nu får han en kappa över axlarna Och det är oerhört spännande Ska han komma över mållinjen eller ska han inte? Han har fortfarande inte fullfört vasaroppet Han står en meter framför mållinjen och kan inte komma i mål därför att den entusiastiska den hänförda den förtjusta publiken stoppar honom men gå i mål i all sin dag. nej det är inte så noga med det tydligen han står fortfarande en meter framför målporten skärpas om utav släktingar då jag hör fälla